Aici, la extremitatea vestică a aripii de Dunon, artera care străbătea plas du carusel de la nord la sud trecea chiar pe subzidurile louvru fiind despărțită de ele de un trotuar îngust. În stradă, obișnuitele camioane de marfă așteptau somnolente la semafor, iar lui Sophie îi se părea că licărul luminilor de poziție clipea bad jocoritor. Nu știu ce să spun, răsună vocea lui Langdon în spatele ei. E clar că bunicul tău a încercat să ne spună ceva. Îmi pare rău că nu te pot ajuta mai mult. Sofie se întoarse spre el, mișcată de regretul sincer ce răzbătea din glasul lui. Chiar și în situația dificilă în care se afla, tot ar fi vrut să o ajute. Fire de profesor, își spuse ea, amintindu-și cele citite în dosarul alcătuit de DCPJ. Universitar care nu are liniște atunci când nu înțelege ceva, cel puțin avem asta în comun. Așa cum îi cerea profesia, Sofie își câștiga existența căutând o semnificație în date aparent lipsite de sens. În noaptea asta intuia că Robert Langdon, conștient sau nu, deținea niște informații de care ea nu se putea lipsi. Prințesa Sofie găsește-l pe Robert Langdon. Mesajul bunicului ei n-ar fi putut fi mai clar decât atât, dar avea nevoie de mai mult timp alături de el, timp pentru a se gândi, timp pentru a descifra împreună acest mister. Din păcate însă, timpul era foarte scurt. Ridicându-și privirea spre Langdon, apelă la unica abordare la care se putea gândi acum. «Beziu Faș te va aresta din clipă în clipă. Pot să te scot de aici din muzeu, dar trebuie să acționăm imediat». Langdon făcu ochii mari. Vrei să fug?" E cel mai deștept lucru pe care pot să-l faci. dacă îi oferi capitanului șansa să te aresteze acum, vei petrece săptămâni bune într-o închisoare franceză, în vreme ce DCPJ și ambasada americană se vor război sub acui jurisdicție să fii judecat. Dar dacă reușim să ieșim de aici și să ajungem la ambasadă, guvernul american îți va apăra drepturile până când vom reuși să demonstrăm că nu ai niciun amestec în crima asta. Profesorul nu părea deloc convins. La sobaltă, Faș are oameni înarmați la fiecare ieșire. Chiar dacă am scăpa fără să fim împușcați, fuga nu ar face decât să par într-adevăr vinovat. Trebuie să-i spui lui Faș că mesajul de pe podea îți este adresat ție și că numele meu scris acolo nu constituie o acuzație. Eu voi spune, replică Sofie, vorbind foarte repede, dar numai după ce vei fi la adăpost în cadrul ambasadei. Clădirea se află la nici 2 km de aici și mașina mea e parcată chiar la intrarea în muzeu. Al înfrunta pe faș aici este mult prea riscant, nu înțelegi? Omul și-a pus în cap să demonstreze în noaptea asta că ești vinovat. Singurul motiv pentru care nu te-a arestat încă este că a vrut să te țină sub observație în speranța că vei face ceva care să-i confirme bănuielile. Exact, adică să fug. Telefonul mobil din buzunarul ei începu să sune. Faș, probabil, își spuse ea și îl închise. Domnule Langdon, trebuie să mai întreb un singur lucru și viitorul tău depinde de răspunsul pe care mi-l vei da adăugă Sofie în sinea ei apoi continuă cu tare. textul de pe podea nu dovedește în mod evident că ești vinovat totuși Faș a spus echipei noastre că este sigur de vinovăția dumitale Crez că mai există și un alt motiv care să-i confere o asemenea certitudine Langdon rămase pe gânduri timp de câteva secunde nu-mi trece prin minte niciunul Sofie răsuflă ușurată ceea ce înseamnă că faș minte. De ce? Habar nu avea, dar nici nu mai conta acum. Important era faptul că Bezu-Faș ținea morțiș să-l bage după gratii pe Langdon în noaptea asta cu orice preț. Sophie, pe de altă parte, avea nevoie de american pentru planurile ei, iar din această dilemă nu exista decât o singură ieșire trebuie să-l duc pe Langdon la ambasada americană. Răsucindu-se spre ferestruică, privi prințesătura de fire încastrate în sticlă. Dacă ar sări de aici, de la 12 metri în înălțime, americanul s-ar alege cu câteva oase rupte, cel puțin. Totuși, decizia era luată. Robert Langdon avea să evadeze din muzeu, fie că voia, fie că nu. 17. Cum adică nu răspunde? întrebă Faș, nevenindu-i să creadă. Ai sunat pe mobil, da? Știu că l-are la ea." De câteva minute, locotenentul Cole tot încerca să dea de Sofie. Poate că i s-a descărcat acumulatorul sau poate că și-a închis mobilul. Faș se întunecase la față după ce vorbise la telefon cu directorul departamentului de criptografie. După ce pusese receptorul în furcă, venise în fața lui Cole și îi ceruse să-i facă legătura cu agentul Neveu. Cum acesta nu reușise, capitanul se plimba acum de colo-colo ca un leu în cușcă. De ce au sunat cei de la criptografie?" îndrăsnit să-l întrebe Cole. Să ne spună că n-au găsit nicio referire la diavoli draconici și la sfinți schilozi." Atâta tot?" Nu, au adăugat că numerele constituie un șir fibonacci și că, după părerea lor, nu au nicio semnificație." Locotenentul îl privi derutat. Dar o trimiseseră deja pe nevă să ne spună toate astea." Faș clătina din cap." Nu, n-au trimis-o ei pe Neveu. Poftim? După spusele directorului, la ordinele mele le-a cerut tuturor membrilor echipei sale să studieze imaginile trimise de noi. Când a sosit la birou, agentul Neveu a luat codul și una dintre fotografiile lui Sonier, după care a plecat fără un cuvânt. Directorul a mai adăugat că purtarea ei nu i s-a părut ieșită din comun, fiindcă era firesc să se simtă afectată. Afectată, dar n-a mai văzut până acum fotografii ale vreunui cadavru. Faș tăcu pentru o clipă. Eu n-am știut acest lucru și se pare că nici directorul ei n-a știut, până ce un coleg nu i-a spus că, aparent, Sophie Neveu este nepoata lui Jacksonier. Cole rămase fără cuvinte. Directorul mai zicea că femeia nu i-a pomenit niciodată despre Sonier și el bănuiește că a păstrat secretul pentru că probabil nu voia să fie tratată preferențial datorită bunicului ei celebru. Așadar, nu-i de mirare că a fost afectată când a văzut fotografia Ce coincidență nefericită, își spuse Cole Ca o tânără să fie solicitată să descifreze un cod scris de o rudă Care tocmai a fost asasinată Cu toate acestea, comportarea ei e lipsită de sens Dar femeia a recunoscut numerele acelea ca fiind un șir fibonacci Fiindcă a venit aici și ne-a spus-o Nu înțeleg de ce a plecat de la birou fără să spună cuiva că a descifrat codul de fapt, Cole nu-și putea imagina decât un singur scenariu care putea să explice acest comportament straniu. Sonier scrisese pe podea un cod numeric, în speranța că Faș va apela la criptografi pentru a-l descifra și deci o va implica și pe nepoata lui. Cât despre restul mesajului, intenționase victima să comunice în acest fel cu agentul Neveu și dacă da ce anume spunea mesajul și care era rolul lui Langdon aici. Înainte ca locotenentul să mai poată cugeta la scenariul său, în liniștea muzeului răsună deodată o alarmă. Sunetul părea că vine din interiorul marii galerii. Alarmă, strigă unul dintre agenți, studiind la repezeală imaginile primite pe monitor. Marea galerie, toaleta bărbaților. Faș urlă spre cole. Unde-i Langdon? Tot la toaletă îi răspunse locotenentul și îi arătă punctulețul roșu ce clipea continuu pe ecranul laptopului său, probabil că aspart fereastra. Cole știa că Langdon nu putea ajunge prea departe. Deși regulile de protecție împotriva incendiilor impuneau ca toate ferestrele situate la peste 15 metri în înălțime în clădirile publice să fie ușor de spart, o săritură de la etajul al doilea al Louvre-ului fără ajutorul unei scări însemna sinucidere curată. În plus, lângă extremitatea vestică a aripii de Nong nu existau copaci sau iarbă care să amortizeze șocul căderii. Sub fereastra toaletei, cele două benzi intens circulate ale străzii se aflau la doar doi metri de zidul clădirii. Dumnezeule, exclamă locotenentul cu ochii la ecran, Langdon se apropie de fereastră. Sfâși pornise deja, smulgându-și revolverul Manurhin MR-93 din suportul de sub braț năvăli pe culoar. Pe ecranul computerului, punctul roșu ajunse la pervaz și apoi făcu o mișcare cu totul neașteptată, ieși dincolo de perimetrul clădirii. Ce naiba se întâmplă acolo, se întrebă cole. A americanul pe pervaz sau... Isuse. Locotenentul sări drept în picioare, punctul roșu țâșni în afara zidului. Păru că rămâne în aer o frântură de secundă, apoi încremenii brusc la aproape 10 metri în afara luvrului. Bășbăind cu mâinile pe butoane, cole accesă o hartă a Parisului și recalibră sistemul GPS, focaliză și identifică locația exactă a semnalului. Nu se mai mișca, zăcea neclintit în mijlocul pieței. Langdon sărise. 18. Faș străbătea în fugă Marea Galerie, în vreme ce vocea lui Cole bubuia prin stația radio, acoperind sunetul îndepărtat al alarmei. A sărit, văd semnalul afară în Place du carusel, a sărit pe fereastra toaletei și nu mai mișcă, Iisuse cred că Langdon s-a sinucis. Faș auzea cuvintele, dar nu putea să le priceapă și sensul. Sub pașii săi, culoarul părea că nu se mai sfârșește. Trecând pe lângă cadavrul lui Sonnier, privi drept înainte spre capătul aripii de Nau, unde se vedeau panourile despărțitoare. Alarma se auzea mai tare acum. Stai, cole, se mișcă! Dumnezeule e în viață! Langdon se mișcă!" Faș alerga în continuare, înjurând la fiecare pas pe care îl făcea. Se mișcă mai repede acum, striga Cole. Străbate piața. Dar, aprins viteză, se deplasează prea repede. Ajuns la panourile despărțitoare, capitanul trecu printre ele, zări ușa toaletei și se repezi în ea. Vocea locotenentului abia se mai auzea prin stație. Probabil că e într-o mașină. Cred că e într-o mașină. Nu pot să... Cuvintele lui Cole se pierdură în urletul alarmei, când faș se năpusti în toaletă cu arma pregătită. Își miji ochii în lumina aspră și cercetă încăperea. Cabinele erau goale, nu era nimeni înăuntru, privirea îi zbură la fereastra făcută țândări. Alergă acolo și privi în jos. Nici urmă de Langdon. Cine ar fi riscat o cascadorie ca asta? Dacă ar fi sărit de la o asemenea înălțime, nu cap îndoială că ar fi fost rănit serios. Alarma se opri în sfârșit și vocea lui Cole se auzi din nou în stație. Se deplasează spre sud. Mai repede trece Sena pe Pont du Carousel. Faș se întoarse spre stânga. Unicul vehicul de pe Pont de Carousel era un camion uriaș cu remorcă dublă care se îndepărta de Louvru spre sud. Una dintre remorcile deschise era acoperită cu o prelată de vinilin asemănătoare cu un hamac uriaș. Capitanul se simțise scuturat de un fior. Cu numai câteva clipe în urmă, camionul acela așteptase probabil la semafor, chiar sub fereastra toaletei. A riscat ca un nebun, își spuse. Langdon nu avusese de unde să știe ce se află sub prelată, dacă erau piese de oțel sau ciment sau chiar gunoi. Un salt de la 12 metri în înălțime fusese o nebunie. Punctul roșu cotește, strigă Cole. virează la dreapta pe Pont de saint -Père. Da, camionul care traversase podul încetinise acum și cotea la dreapta pe pont de semper. Asta e, își spuse Faș. Uluit privi cum camionul dispare după colț. Cole luase deja legătura cu agenții din exterior, trimițându-i în afara Louvre-ului și ordonându-le mașinilor de patrulare să pornească în urmărirea camionului, a cărui poziție în trafic o urmărea pe monitor. Faș știa că acum totul se sfârșise. Oamenii lui urmau să înconjoare camionul în numai câteva minute. Langdon nu avea unde să mai dispară. Punându-și arma la loc, ieși din toaletă și cerului cole prin stație. Adum mașina, vreau să fiu de față când îl arestăm. Și în vreme ce se înapoia în fugă prin Marea Galerie, se întrebă dacă profesorul supraviețuise căderii. Oricum, nu mai conta. Langdon a fugit, e vinovat ca însuși iuda. La numai 15 metri de toaletă, Langdon și Sophie stăteau ascunși în întuneric, lipiți de unul dintre panourile ce despărțeau toaleta de restul galeriei. Abia avuseseră timp să se facă nevăzuți înainte ca faș să se năpustească pe lângă ei cu arma în mână. Ultimele 60 de secunde se scurseseră ca o furtună greu de înțeles. Langdon stătea lângă chiuvetă refuzând să fugă din cauza unei crime pe care nu o comisese, când Sophie începuse să studieze fereastra, și firele alarmei electronice încastrate în sticlă. Apoi privise jos în stradă de parcă ar fi măsurat în înălțimea. Cu puțină precizie vei putea ieși de aici, îi spusese ea. Precizie, nedumerit, se uitase și el în jos pe fereastră. În stradă, un enorm camion cu două remorci se apropia de semaforul aflat chiar sub fereastră. Remorcile erau acoperite cu o prelată albastră de vinilin care acopereau încărcătura. Langdon spera din tot sufletul că Sofie nu se gândea la ceea ce credea el că îi trece prin minte. Sophie, în niciun caz n-am să sar. Scoate dispozitivul de localizare. Năuc se mâna la buzunar și pipăise după micul disc metalic. Sophie îl luase din mână, se apropiase cu el de chiuvetă și, alegând o bucată mare de săpun, pusese discul deasupra și îl presase bine cu un deget, înfundându-l în interior. Apoi nătezise săpunul până ce astupase gaura, închizând astfel discul înăuntru și îl întinsese lui Langdon. Fără a-i oferi vreo explicație, scosese de sub chiuvetă un coș metalic de gunoi și, înainte ca el să poată protesta, se repezise la fereastră, ținând coșul în față ca berbece. Izbit drept în mișloc, geamul zburase prefăcut în sândări. Alarma începuse să urle în aceeași clipă a surzitoare. Dăm săpunul!" îi strigase ea, încercând să acopere sunetul nebunitor. Profesorul îl întinsese. Privind prin fereastra spartă, ochise camionul ce aștepta la semafor. Ținta era suficient de mare, o prelată întinsă, nemișcată și se afla la nici 3 metri de zidul muzeului. Trăgând adânc aer în piept, Sofie a zvârlise săpunul cu tot cu dispozitivul de localizare, în noapte, proiectilul aterizase pe marginea prelatei și alunecase de desubt printre mărfuri, chiar în clipa în care lumina semaforului se schimbase. Felicitări, îi spusese ea, trăgându-l de mânecă spre ușă, tocmai ai evadat din Luvru. Ieșind în fugă, izbutiseră să se ascundă în întuneric exact când Faș dădea buzna în toaletă cu arma în mână. Acum alarma se oprise și Langdon auzea deja sirenele mașinilor de poliție care se îndepărtau de muzeu. Un exod polițienesc. Faș plecase și el la fel de grăbit. În urma lui, Marea Galerie rămăsă se pustie. Există o scară de incendiu cam la 50 de metri mai sus pe culoar, îi spuse Sophie. Poliția a părăsit zona, așa că putem să ieșim și noi de aici. Langdon hotărât să nu mai rostească niciun cuvânt toată noaptea. Sophie Neveu era clar mult mai deșteaptă decât el. 19. Se spune că biserica Saint-Sulpice este clădirea pariziană cu cea mai ciudată istorie. Construit pe ruinele unui vechi templu închinat zeiței egiptene Isis, locașul are un plan arhitectural care îl copiază până la centimetru pe cel al catedralei Notre-Dame. Aici au fost botezați marchizul de Sade și Baudelaire și tot aici s-a căsătorit Victor Hugo. Seminarul de alături are un trecut bine documentat, cât se poate de neortodox, fiind odinioară locul clandestin de întrunire a unei serii întregi de societăți secrete. În noaptea aceasta însă, interiorul cavernos al bisericii era tăcut ca un mormânt, unicul semn de viață, fiind parfumul slab de tămâie ce încă mai persista după slujba de seară. Când îl conduse în sanctuar, Silas sesiză oarecare Tulburare în atitudinea surorii Sandrin. Acest lucru nu îi se părea însă deloc surprinzător, se obișnuise deja cu jena pe care o simțeau oamenii față de el. Sunteți americană," spuse ea. Francez prin naștere, mi-am simțit chemarea în Spania și acum studiez în Statele Unite." Sora Sandrin își plecă fruntea, era o femeie micuță de statură cu priviri blânde. Și n-ați văzut niciodată sensul pis?" Îmi dau seama că și acesta este un păcat Biserica e mult mai frumoasă la lumina zilei Sunt convins, vă sunt însă recunoscător că mi-a oferit ocazia de a o vizita acum Abatele mi-a solicitat acest lucru, se vede că aveți prieteni suspuși Habar ai tu, își spuse Silas Urmând-o pe sora Sandrin spre altar, nu putea să nu fie surprins de austeritatea lăcașului. Spre deosebire de Notre-Dame, cu ale ei fresce viu-colorate, lemnăria și decorațiunile poleite ale altarului, sensiul pis avea un aer rece și sever, amintind prin severitatea sa de catedralele ascetice ale Spaniei. Lipsa decorațiunilor conferea parcă interiorului o lărgime suplimentară și, privind spre arcele zvelte ale plafonului boltit, Silas își imagină că se află sub chilia unei uriașe corăbii. O imagine potrivită își spuse. Corabia frăției avea să fie răsturnată și să se scufunde pentru totdeauna. Nerăbdător să treacă la lucru, își dorea ca sora Sandrin să-l lase singur mai repede. Era o femeie scundă și subțire de care ar fi putut scăpa ușor, dar jurase să nu folosească forța decât în caz de absolută necesitate. Este o slujitoare a Domnului și nu e vina ei că frăția a ales această biserică pentru a ascunde cheia de boltă. Nu nu trebuie să plătească ea pentru păcatele altora. Îmi pare rău, soră, fiindcă ai fost deranjată din somn pentru mine. Ba deloc, vă aflați în Paris pentru scurt timp și ar fi fost păcat să ratați sensul pis, ce anume vă interesează mai mult, arhitectura sau istoria bisericii. De fapt, soră, interesele mele sunt mai degrabă de ordin spiritual. Călugărița izbucni într-un râs ușor plăcut. Asta se înțelege de la sine, dar mă întrebam cu ce să începem turul de vizitare. Silas își-a țintit privirile asupra altarului. Nu-i nevoie de un tur, ați fost mai mult decât amabilă, de aici mă descurc singur." Dar nu mă deranjează deloc," replică ea, la urma urmei tot m-am trezit." Silas se opri, ajunseseră la primele strane la nici 15 metri de altar. Se răsuci postându-și trupul masiv drept în fața femei și simți cum se crispează atunci când văzu ochii săi roșii. Sper să nu fiu prea nepoliticos, soră, dar nu sunt obișnuit să intru într-o casă a domnului și să mă plimb pur și simplu prin ea. v deranja dacă aș rămâne puțin timp singur pentru a mă ruga înainte de a admira arhitectura. Sora Sandrin ezită. O, oh, desigur, vă voi aștepta în spate, lângă intrare. Silas puse o mână grea pe umărul ei și o privi drept în ochi. Soră, mă simt și așa vinovat fiindcă v-am trezit din somn. A vă cere să mai rămâneți cu mine acum ar fi prea mult. Vă rog să vă întoarceți în camera dumneavoastră. Voi vizita biserica singur și apoi voi pleca." Călugărița nu părea tocmai convinsă. Sunteți sigur că nu vă veți simți singur?" Câtuși de puțin. Rugăciunea este o bucurie ce trebuie trăită în singurătate." Cum doriți?" Silas își luă palma de pe umărul ei. Somnușor, soră, domnul fie cu tine." Și cu tine," răspunse ea și se îndreptă spre scări. Vă rog să închideți bine ușile când ieșiți." Voi avea grijă." Silas o privi cum urca scările până ce dispăru, apoi se întoarse și îngenunchiă lângă prima strană. Brâul Silis îi pătrunse mai adânc în carne. Doamne, ție-ți închin munca aceasta pe care o împlinesc azi." Gemuită în umbra balconului ce străjuia altarul, sora Sandrin privea tăcută printre barele balustradei. Temerile bruște cei cuprinseră sufletul în clipa în care îl văzuse pe călugăr îngenunchiat o îngrijorau. Pentru o clipă se întrebă dacă nu cumva vizitatorul acesta misterios era dușmanul despre care fusese prevenită. Poate că în această seară va trebui să ducă la îndeplinire ordinele cei fusese rădate cu atât de mult timp în urmă, așa că hotărâ să rămână acolo în întuneric și să urmărească fiecare mișcare a călugărului. 20. După ce ieșiră din umbră, Langdon și Sophie se îndreptară cu pașe spre scara de incendiu. Profesorul avea impresia că încearcă să asambleze un uriaș puzzle pedibuite. Cel mai recent aspect al misterului cu care se confrunta era unul extrem de tulburător. Un capitan al poliției judiciare încearcă să împună în cârcă o crimă. Ce crezi, șopti el, nu cumva fași o fi scris mesajul acela pe podea? Sophie nici măcar nu se întoarse. Imposibil. Langdon nu era chiar atât de sigur. Pare al naibii de hotărât să mă scoată pe mine vinovat, poate a crezut că, scriindu-mi numele pe podea, ar avea mai mulți sorți de reușită. Șirul lui Fibonacci, post-scriptumul, tot simbolismul lui Leonardo da Vinci și al divinității feminine, nu sigur este mâna bunicului meu. Langdon știa că are dreptate. Simbolurile tuturor acestor indicii se legau perfect. Pentagrama, omul Vitruvian, Da Vinci, Zeita și chiar șirul Fibonacci. O serie coerentă de simboluri, așa cum ar numi-o iconografii. Extrem de unitară. Și faptul că m-a sunat în după amiaza asta, adaugă Sofie, spunându-mi că trebuie să-mi dezvăluie ceva, sunt sigură că mesajul scris pe podea a fost un ultim efort din partea lui pentru a-mi comunica mie ceva important, ceva ce el și-a închipuit că mă vei ajuta să înțeleg. Langdon se încruntă. O, diavol draconic, o, sfânt schilod! Și-ar fi dorit să înțeleagă mesajul atât pentru binele lui Sophie, cât și pentru al său. Situația se înrăutățise de când văzuse el prima dată textul scris pe podea. Falsa lui evadare pe fereastra toaletei nu avea să-l facă deloc mai drag în ochii lui Faș. De fapt, avea mari îndoieli că poliția franceză va gusta umorul urmăririi și arestării unei bucăți de săpun. Nu mai avem mult până la scară, îi spuse Sofie. Crezi că ar fi posibil ca în șirul acela de numere să fie ascunsă cheia pentru a înțelege restul mesajului? profesorul lucrase odată la o serie de manuscrise ale lui Bacon ce conțineau un cifru epigrafic în care anumite rânduri constituiau indicii pentru descifrarea întregului cod. M-am gândit toată noaptea la numerele acelea, sume, produse, rapoarte, nu văd nimic, nicio idee, din punct de vedere matematic sunt aranjate la întâmplare, o aiureală criptografică. Și totuși fac parte din șirul lui Fibonacci, nu poate fi o simplă coincidență. Nici nu este. Faptul că a scris numerele astea a fost doar o altă modalitate prin care bunicul a încercat să-mi comunice mie ceva, la fel ca folosirea limbii engleze pentru scrierea mesajului, ca poziționarea propriului trup în forma schiței mele preferate, ori ca desenarea unei pentagrame pe abdomen. Toate au avut rolul de a-mi atrage atenția. Pentagrama are o semnificație aparte pentru tine? Da, nu am apucat să-ți spun, dar era un simbol aparte pentru mine și pentru bunicul când eram copil. Obișnuiam să ne jucăm tarot și cartea mea indicatoare era întotdeauna una din seria pentagramelor. Sunt sigură că bunicul măsluia cărțile, dar pentagrama a ajuns cu timpul să fie mica noastră glumă. Langdon simți un fior. Obișnuiau să joace tarot. Acest joc medieval de origine aparent italiană avea o încărcătură atât de mare de simbolism eretic ascuns, încât Langdon îi dedicase un capitol întreg din cartea pe care o pregătea. Cele 22 de cărți principale ale jocului aveau nume ca The Female Pope, The Empress sau The Star, Inițial, tarotul fusese conceput ca un mișloc secret de diseminare a ideologiilor interzise de biserică. În prezent, trăsăturile sale mistice fusese răpreluate și exploatate de ghicitoarele moderne. Arcana indicatoare a divinității feminine în tarot este pentagrama, își spuse Langdon, dându-și seama că, dacă sonier obișnuia să măsluiască jocul pentru ca nepoata lui să se distreze mai bine, pentagrama constituia într-adevăr o glumă potrivită între ei. Ajunseră la scara de incendiu și Sofie trase ușor de ușă. Nu se declanșă nicio alarmă, doar ușile care dădeau spre exterior erau conectate. Coborâra în viteză treptele înguste spre parter, Bunicul tău, spuse Langdon, străduindu-se să țină pasul cu ea. Când ți-a povestit despre pentagramă, a pomenit ceva despre venerarea zeiței sau despre resentimentele bisericii catolice? Sofie clătina din cap. Pe mine mă interesa mai degrabă partea matematică, proporția divină, numărul fi, șirul fibonacci, chestii de genul ăsta. Langdon o privi surprins. Ți-a povestit bunicul tău despre numărul fi? proporția divină sau numărul de aur, de fapt adăugă ea cu o expresie posnașă. Obișnuia să glumească spunând că eu sunt pe jumătate divină, știi datorită literelor din numele meu. Profesorul se gândi o clipă și apoi își dădu seama. S-O-P-H-I-E, i e so Coborând treptele în continuare cu gândul la numărul fi. Langdon își spuse că indiciile lăsate de Sonier erau mult mai coerente decât își imaginase el până acum. Da Vinci, șirul lui Fibonacci, pentagrama. În mod aproape incredibil, toate acestea erau armonizate într-un concept unic atât de important în istoria artei, încât adesea profesorul îi consacra mai multe ore în sala de curs. Fi. Brusc, gândul îi zbură înapoi la Harvard, la ziua în care, în fața studenților înscriși la cursul Simbolistica în artă, scrisese pe tablă numărul său favorit. 1,618. Langdon se întorsese spre marea de ochi curioși. Cine-mi poate spune ce număr este acesta? Un lungan de la cursul de matematică ridica semâna. Este numărul PHI, spusese el, pronunțând fi. Bravo, Stetner, Sper că toată lumea a făcut cunoștință cu Fi. A nu fi confundat cu Pi, adăugase Stetner zâmbind. Așa cum ne place nouă matematicienilor să spunem, Fi e cu un H mai tare decât Pi. Langdon râsese, dar nimeni altcineva nu mai păruse să guste gluma. Stetner dăduse din mână ale hamite și se așezase la loc. Acest număr, continuase Langdon, 1,618 are o importanță cu totul deosebită în artă. Îmi poate spune cineva de ce? Lunganul încercase să recâștige stima colegilor. Fiindcă e atât de drăguț, sala izbucnise în râs. De fapt, Stetner are și de data aceasta dreptate. Fi este unanim considerat cel mai frumos număr din întregul univers. Râsetele încetaseră brusc, iar Lunganul rânjise cu gura până la urechi. În vreme ce pregătea proiectorul, profesorul le explicase studenților că numărul fi deriva din șirul lui Fibonacci, o progresie celebră nu numai pentru că suma oricăror doi termeni alăturați este egală cu termenul următor, dar și fiindcă raportul oricăror doi termeni alăturați are uimitoarea proprietate de a fi aproape egal cu numărul 1,618, adică fi. În ciuda originilor sale matematice oarecum mistice, aspectul cu adevărat straniu al numărului fi ține mai degrabă de atotprezența sa în natură. Plantele, animalele și chiar ființa umană sunt caracterizate de rapoarte dimensionale care se apropie cu o bizară exactitate de numărul fi. Frecvența cu care este întâlnit pretutindeni în natură, să Langdon stingând luminile din sală, nu poate fi considerată o simplă coincidență, astfel că anticii au presupus că numărul fi a fost probabil dictat de creator. Savanții din vechime chiar au numit acest număr proporția divină. Dați puțin, intervenise o tânără din primul rând. Eu studiez biologia și n-am auzit pomenindu-se niciodată de această proporție divină în natură. Nu, zâmbise Langdon, ai analizat vreodată relația dintre femelele și masculii unei comunități de albine? Sigur, femelele sunt totdeauna în număr mai mare. Corect, dar știai că dacă împarți numărul de femele la cel al masculilor din orice stup sau roi de albine din lume, obții totdeauna același număr? Serios? Exact, numărul fi. Fata făcuse ochii mari. Nu se poate. Ba, se poate, îi replică Langdon punând un diapozitiv ce înfățișa o cochilie spiralată. Recunoște acest organism? E un nautilus, răspunsese studenta la biologie, o moluscă din clasa cefalopodelor care își pompează aer în cochilia compartimentată pentru a-și echilibra nivelul de flotabilitate. Corect. Și ai idee ce număr obții dacă împarți diametrul fiecărei spirale la cel al spiralei următoare? Tânăra privea în continuare, nevenindu-i să creadă arcele concentrice ale cochiliei. Langdon clătinase din cap în sens afirmativ. Fi, proporția divină, numărul de aur, 1,618. Fata al privise cu un aer uluit. Profesorul trecuse apoi la următorul diapozitiv, o imagine luată de aproape a unei plante de floarea soarelui. Semințele de floarea soarelui sunt dispuse sub formă de spirală strânsă. Știți care este raportul dintre diametrele oricăror două spire alăturate? Fi, întrebase sala în cor. Ați ghicit! Și Langdon trecuse repede în revistă o serie de alte diapozitive, conuri de pin, dispunerea frunzelor pe tulpină, segmentarea corpului la insecte, toate ilustrau aceeași surprinzătoare respectare a proporției divine. E uimitor," strigase cineva din sală. Da," replicase altcineva, dar ce au toate astea de-a face cu arta?" Aha," exclamase Langdon, îmi pare bine că ai întrebat." și puse un alt diapozitiv, un pergament de un galben palid care înfățișa celebrul nud masculin realizat de Leonardo da Vinci, omul vitruvian numit astfel în amintirea lui Marco Vitruvius, strălucitul arhitect roman care preamărise numărul de aur în lucrarea sa de arhitectura. Nimeni nu a înțeles mai bine decât Leonardo structura divină a trupului omenesc. Artistul a mers chiar până la a deshuma cadavre pentru a măsura proporțiile exacte ale scheletului uman. El a fost primul care a arătat că trupul omenesc este constituit din segmente ale căror rapoarte proporționale sunt totdeauna egale cu numărul fi. Toți ochii din sală îl priviseră cu îndoială. Nu mă credeți? seară când faceți duș, luați un centimetru și măsurați. Doi jucători de fotbal rânjiseră. Nu doar voi doi, isteților. Încercați toți, și fetele, și băieții. Măsurați-vă înălțimea din creștet până în tălpi. Apoi măsurați distanța de la ombilic până la podea și împărțiți-o pe prima la cea de-a doua. Ce număr credeți că veți obține? Cu siguranță nu fi, izbucnise unul dintre isteți. Ba da, fi. 1,618. Mai vreți încă un exemplu? Măsurați-vă lungimea brațului de la umăr până la vârful degetelor și apoi împărțiți-o la distanța dintre cot și vârful degetelor. Tot fi. Încă unul. Distanța șold-podea împărțită la distanța genunchi-podea. Iarăși fi. Încheieturile degetelor de la mâini, de la picioare, segmentele coloanei vertebrale. Fi, fi, fi. Prieteni, fiecare dintre noi este un tribut viu adus proporției divine. Chiar în întunericul sălii, Langdon își dăduse seama de uimirea studenților și simțise aceeași căldură plăcută în inimă ca de fiecare dată. Acesta era motivul pentru care iubea meseria asta. După cum vedeți, prieteni, haosul care ne înconjoară este clădit pe o ordine bine definită. Când au descoperit numărul de aur, anticii au fost siguri că au identificat piatra de temelie pe care însuși Dumnezeu a pus-o la crearea lumii și, datorită lui, au început să venereze natura. Acum putem înțelege de ce. Mâna lui Dumnezeu este vizibilă pretutindeni în natură și câteva religii păgâne care se închină în fața pământului mamă au supraviețuit până hasta Mulți dintre noi celebrează natura exact așa cum făceau păgânii de odinioară, dar fără a ști ce fac de fapt. Sărbătorile care marchează venirea primăverii constituie un exemplu perfect, renașterea naturii și reluarea ciclului ei fertil. Magia misterioasă a numărului de aur există chiar de la începuturile lumii. Omul nu face altceva decât să joace după regulile naturii și, fiindcă arta e doar o încercare a sa de a imita minunile create de mâna lui Dumnezeu, fiți siguri că veți întâlni proporția divină de foarte multe ori la cursul de artă din semestrul acesta. În următoarea jumătate de oră, Langdon le arătase diapozitive cu lucrări de artă semnate de Michelangelo, Albrecht Dürer, Leonardo da Vinci și mulți alții, demonstrând de fiecare dată respectarea voită și riguroasă a proporției divine. Numărul fi ascuns în dimensiunile arhitecturale ale partenonului atenian, ale piramidelor din Egipt și chiar ale sediului ONU din New York. Numărul de aur apărea de asemenea în structura organizatorică a sonatelor lui Mozart, în simfonia a V-a de Beethoven și în lucrările lui Bartok, de Bussie sau Schubert. Numărul fi, le spusese profesorul, a fost folosit chiar și de Stradivarius pentru a calcula locul exact al fantelor în formă de F ale celebrelor sale viori. În încheiere, să revenim la simboluri, adăugase profesorul în timp ce se apropiase din nou de tablă și desenase cinci linii care se intersectau pentru a forma o stea cu cinci colțuri. Aceasta este una dintre cele mai puternice imagini pe care le veți vedea în cursul acestui semestru. Cunoscut sub numele de pentagramă, simbolul este considerat deopotrivă, magic și divin în numeroase culturi. Îmi poate spune cineva de ce? Stetner, studentul de la matematică, ridica semâna, fiindcă atunci când desenez o pentagramă, liniile se intersectează astfel încât să respecte automat proporția divină. Langdon aprobase încântat. Excelent! Într-adevăr, toate rapoartele dintre segmentele unei pentagrame sunt egale cu numărul fi și, drept urmare, acest simbol a devenit expresia absolută a proporției divine. Din acest motiv, steaua cu cinci colțuri a fost dintotdeauna un simbol al frumuseții și al perfecțiunii asociat cu divinitatea și cu sacrul feminin. Fetele din sală surâseseră încântate. Încă un amănunt prieteni! Astăzi am amintit doar întreacăt de Leonardo da Vinci, dar în cursul acestui semestru vom vorbi mult despre el. Mâine vă voi arăta imagini ale frescei sale, Cina cea de taină, unul dintre cele mai surprinzătoare tributuri aduse sacrului feminin. Glumiți, nu-i așa? întrebase cineva din sală. Eu știam că Cina cea de taină îi este închinată lui Isus. Langdon se mirase. Există simboluri ascunse acolo unde nici nu vă puteți imagina. Haide, îi șopti Sophie, ce s-a întâmplat? Aproape am ajuns, grăbește-te! Langdon își ridică privirea smuls din reverie și și dă seama că se oprise în mijlocul scării, copleșit de o revelație bruscă. O diavol draconic! O sfânt schilod! Aflată pe o treaptă mai jos, Sophie îl privea nedumerită. Nu poate fi atât de simplu. Și totuși era. Acolo, în buricul Luvrului, cu imaginile numărului fi și ale lui Leonardo, care îi se învălmășeau în minte, instantaneu, Robert Langdon descifră mesajul lui Sonnier. O, diavol draconic, spuse cu glas tare. O, sfânt schilod, un cod mai simplu de atât nici nu poate exista. Nota crainicului. O, diavol draconic, se scrie o virgulă. O Sfânt Schilod se scrie OH, am încheiat nota. Sofie încremenită la rândul ei pe trepte, se uită la el derutată. Un cod? Toată noaptea își torsese creierii gândindu-se la cuvintele din mesaj și nu identificase niciun cod, cu atât mai mult unul simplu. Chiar tu ai spus-o, continuă Langdon entuziasmat peste măsură. Numerele din șirul lui Fibonacci capătă sens doar dacă sunt așezate în ordinea corectă, altfel totul e doar o aiureală matematică. Sophie nu avea idee despre ce tot vorbea el acolo, șirul lui Fibonacci. Ea fusese sigură că numerele acelea erau menite doar să atragă atenția departamentului de criptografie, să mai reprezinte oare și altceva? Duse mâna la buzunar și scoase hârtia cu mesajul bunicului ei. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5 O, Draconian Devil, O, Lame Saint să fie cu numerele astea inscripțiile se scriu o virgulă draconian spațiu devil și oh virgulă lame spațiu saint am încheiat nota Faptul că a schimbat ordinea numerelor din șirul lui Fibonacci este un indiciu, îi spuse Langdon luându-i hârtia din mână. Cifrele indică felul în care trebuie descifrat restul mesajului. Bunicul tău le-a ordonat în acest mod pentru a ne ajuta să înțelegem că același criteriu trebuie aplicat și textului în sine. Cele două rânduri nu înseamnă nimic, sunt doar niște litere scrise într-o ordine greșită. Sofie a avut nevoie de un moment pentru a pătrunde sensul acestor cuvinte și, când pricepu ce voia el să spună, i se păru ridicol de simplu. Crezi că mesajul este un anagram? Ca un joc de rebus dintr-un ziar? Scepticismul de pe chipul ei era vizibil, dar Langdon îl înțelegea. Puțin știau că, lăsând la o parte rolul lor de distracție pentru oamenii moderni, anagramele au o bogată istorie în ceea ce privește simbolismul sacru. Învățăturile mistice ale Cabalei au la bază anagramele, rearanjarea literelor din cuvintele scrise în ebraică pentru a releva noi înțelesuri. Regii francezi din perioada renascentistă erau atât de convinși că anagramele posedă o putere magică, încât angajau anagramiști pentru a-i ajuta să ia cele mai bune decizii, analizând cuvintele din diverse documente de mare importanță. Romanii numeau studiul anagramelor Ars Magna. Arta măreață. Langdon își cufundă privirile în ochii lui Sophie. Adevăratul mesaj al bunicului tău ne-a stat în față în tot acest timp doldora de indicii mai mult decât sugestive. Fără a mai pierde timpul cu alte explicații, profesorul scoase un pix din buzunar și rearanjă literele de pe fiecare rând al mesajului. O draconian devil, O lame saint! Era o anagramă perfectă a cuvintelor Leonardo da Vinci, The Mona Lisa. 21. Mona Lisa pentru o clipă, în mijlocul scărilor de incendiu, Sophie uită că trebuiau să fugă cât mai repede din Luvru. Uimirea îi era întrecută doar de stânjeneala de a nu fi fost ea cea care descifrase mesajul. Din cauza experienței complexe pe care o deținea în domeniul criptoanalizei, trecuse cu vederea un simplu joc de cuvinte pe care totuși ar fi trebuit să-l remarce. La urma urmei, nu era o neofită în privința anagramelor, mai cu seamă a celor în limba engleză. În copilărie, bunicul ei folosea adesea anagrame pentru a o ajuta să învețe ortografia engleză. Odată scrisese pe o hârtie cuvântul planets, planete, se scrie PLANET-S, și îi spusese că alte 92 de cuvinte de diferite lungimi pot fi alcătuite în engleză din aceleași litere. Sofie petrecuse trei zile cu dicționarul în brațe, identificându-le în cele din urmă pe toate. Nu pot să-mi imaginez," spuse Langdon privind uimit hârtia, cum a reușit bunicul tău să creeze o anagramă atât de complexă în cele câteva minute dinaintea morții." Sophie știa cum și adevărul o și mai tare ar fi trebuit să-mi dau seama. Își amintea acum că bunicul ei, un iubitor al artelor și al jocurilor de cuvinte, își petrecuse mult timp în tinerețe, născocind anagrame ale titlurilor celor mai cunoscute opere de artă. Una dintre ele chiar îi pricinuise un necaz pe când era ea mai mică. Într-un interviu pentru o revistă americană de artă, Jackson Sonier își exprimase dezgustul pentru cubismul modernist, remarcând că titlul lucrării lui Picasso, Le Demoiselle Davignon era o anagramă perfectă a expresiei engleze „Will meaningless doodles» a Iurelii prostești. Admiratorii lui Picasso nu fuseseră deloc încântați. Probabil că bunicul a creat această anagramă cu mult timp în urmă, îi explică Sofie, iar în seara asta a fost nevoit să o folosească la repezeală. Vocea bătrânului parcă răsuna de dincolo de mormânt cu o precizie cutremurătoare.